«Уявляю собі, що робиться зараз в країні. Та що в країні, у світі, половина мужиків розглядають голених жінок від з Распутіної до дружини сусіда. Усі решта лише розчаровано облизуються», – заспокоїв Щорс. «Я тобі не безпредельщик якийсь, так от, невидимка мій попри це ще й лоцман». Через нього я можу в їхній системі дещо відслідковувати, аналізувати. Він може заходити в їхні програми, не викликаючи ніяких змін, поки я не з командою. Коротше кажучи, я отримав можливість необмеженого доступу до всього в їхній мережі. І те, що мені відразу кинулося в очі – надходження грошей з одного каналу, так би мовити, на різні рахунки, багато з яких відкривалося вперше. Гроші надходили порівняно невеликими сумами, а загалом на той момент набралося близько 40 мільйонів в умовних одиницях. Грошова шла з Києва. Я зрозумів, що це якась тіньова фінансова оборудка. Потім за кілька днів усі ці бабки було переведено до Бельгії у один із брюссельських банків, у той самий «Трансєвроінвест», також на різні рахунки. А невидимка мій поплив потихеньку за ними. І вже там їх відразу скинули на один рахунок. Я слідкував за ними довго. Подібне повторювалося. Тоді мені стало все зрозуміло. Це було щось на манір того, як, ну, словом, затримують постійно тепер зарплатню. Практично всім. По кілька місяців. Що кажуть на роботі? Немає фінансування, немає надходження з Києва і таке всяке. Потім нарешті, після всіх страйків, звернень профспілок і так далі, несподівано гроші. Будуть гроші, уже надходять. А за пару тижнів дійсно починають зарплатню видавати то там, то там. Нарешті всім за місяць віддали. Чекаємо наступної виплати. І знову з затримкою на 2-3 місяці. А грошики, виявляється, вже побували у Брюсселі, а може й далі, обернулися кілька разів, і ті, хто будує нашу незалежність, поклали відсотки до кишень. Тепер можна і зарплатню видавати, а то нарід уже зачекався. – Да, нормально, – погодився Борис. – Отож, щойно я це зрозумів, невидимка мій активізувався і осідлав, образно кажучи, цей поважний процес на рівні Брюссельського банку. Все. Рахунки їхні зависли. Уявляєш, який гвалт почався? Майже 80 мільйонів зелених, позичених ненадовго з бюджету країни, є, але це те саме, що їх немає. Уявляєш, як оті наші щурі, державні, у штани понакладали? Щор замовк, припалюючи нову сигарету. І що далі? А далі я переконався за місяць, що вони не годні самі дати цьому раду, і посвятив у це Ромазана. Він спочатку не вірив. Я мусив показати йому все, наочно продемонструвати. Гроші з рахунку, який контролював вірус, було розбито на 10 частин. Кожна мною кодувалася. Це було закладено у невидимці. Повідомлення для тих, хто шукав гроші, також містила його програма. Суть повідомлення зводилася до того, що ми, мовляв, на ваші гроші наклали лапу і будемо висувати вимоги. А щоб довести їм аргументовність наших заяв, довелося віддати частину. Код, який був на одній із дискет, ми ввели туди і кілька мільйонів вони відразу ж отримали. Гроші просто з'явилися на рахунку, де і мали бути. Тепер, сказали ми, Будуть вимоги. Взагалі, переконати Ромазана виявилося важко. Він знав, який є мастак у цій справі, і підозрював, що дурю його навмисне якоюсь комп'ютерною грою. Те, що його колишня фірма вже кілька місяців не отримувала зарплатні, було для нього відносним доказом. А от після введення першої дискети, він, до речі, робив це сам, під моїм керівництвом. Уявляєш? За пару днів почалися якісь скупі виплати, аби частково залагодити ситуацію та заспокоїти людей. Другу дискету вів, щоб продемонструвати їм наші аргументи ще раз. Але щойно вони побачили на рахунку цифри, невидимка знову запустився і гроші зникли. Це я так зробив, щоб подражнити їх. То це і є мої дискети? Вони. «А чому тоді їх вісім, де ще одна?» Її втратив цей старий пердун, хотів спробувати ще раз те саме. Але реакція не та. Словом, ми забарилися і там у Брюсселі встигли гроші хапнути. Відразу капнуло і в нас. «Да...» – розпачливо пробурмотів Борис. «Ну, а тебе сумління не мучило? Просто цікаво, га?» Це ж купа народу не мала, за що шматка хліба купити. Однаково їх місяцями затримують, – виправдався Щорс. На місяць більше, на місяць менше. До того ж, мене так в життя скрутило на той момент, що я взагалі забув про таке поняття, як совість. А ти? – він затнувся. – Що я? – не зрозумів Борис. – А ти, виходить, совісний кілер? Ну, я, принаймні, цього поняття не втратив, і свої особисті проблеми завжди намагався вирішувати так, щоб якнайменше страждали інші. Щорс мовчав. Гаразд, це я так. Твоє сумління – твоя особиста справа. Давай далі. А що далі? Толя припалив нову сигарету, очевидно відходячи від думок про сумління. Нарешті він повірив. Тоді я сказав, що дам йому коди взамін на повне відпущення. Він погодився, але тепер уже я не вірив йому. Цей пацюк міг знову почати діставати мене за першої нагоди. Тим паче ми разом тепер були зав'язані в таких справах. Я поставив умову – закордонний паспорт та квиток до штатів. Спочатку він покрутив пальцем біля скроні і сказав, що за мною штрафбат плаче, а потім – Розумієш? Є схиблені, які марки збирають, є рибу ловлять. Такий ідіот може за якусь круту марку півжиття віддати. Розумієш? Очевидно, ця розвага була єдиною і найбільшою в його житті, якого з огляду на вік та болячки залишалося все менше. Очевидно, те, що я давав йому, мало вінчати його мистецтво свого роду, тримати на гачку стільки людей, установ. «Розумію», – сказав Борис. «Добре розумію». «А про які суми йшлося? Він мав у своєму розпорядженні гроші, щоб організувати мені це». Він погодився. Щоправда, існував ще один незручний момент. Обидва ми, звісно, не довіряли один одному і боялися підступу з боку іншого. Тому, коли документи були готові, домовилися так. «Зустрічаємося в аеропорту», Перед літаком і обмінюємося. Я йому повний доступ до наведимки з кодами інактивації. Він мені паспорт та квиток. Я сідаю в літак, і в нього залишається близько трьох годин, щоб перевірити достовірність отриманої інформації. Якби я обдурив його і дав туфту, він знав, куди повідомити про те, хто я такий і куди лечу. Напевно, мене б там чекали. Квиток намисно брався через Брюссель, де літак робив посадку. У свою чергу, і я б міг здати його, якби він заклав мене, одним словом, ризик залишався попри все. Але обидва ми були зацікавлені в тому, щоб у майбутньому кожен жив тихо та мирно займався своїми справами.